Čtení ze skutku apoštolů. Boží slovo se šířilo a rozrůstalo, když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali sebou Jana, kterému říkali Marek. V Antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat vznuknutí a učit, Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kirény a Manahén který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem a šavel. Když konali posvátnou službu pánu a postili se, řekl duch svatý, Odděl mi Barnabáše a šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal. Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je. Tak oni, vyslání od ducha svatého, přišli do Seleukie. Odtamtud odjeli lodí na Kypra. V Salamíně vystoupili a kázali boží slovo v židovských synagogách. Slyšeli jsme slovo Boží. Hezky nám to čtení z těch skutků apoštolů dnes podává zprávu o tom, jak vlastně Pavel s Barnabášem začínají tu svoji misijní cestu a jsou tady vyzvihnuté dvě důležité skutečnosti, které patří vlastně k dobrému dílu. Řekli bychom, patří k dobrému dílu misijních cest svatého poštola Pavla i, i, teda i Barnabáše, i samozřejmě Marka, který s nimi na nějakou tu část cesty vyrazil. Řekli bychom, že sem patří modlitba a že sem patří půst. O tom jsme slyšeli. Modlitba ještě vlastně, jak si zdůrazněná s prozbou k Duchu Svatému, respektive je to vlastně spojení s Duchem Božím, který jak si člověka vede. My říkáme o tom nebo mluvíme o tom že duch svatý je nejlepším rádcem, že duch svatý je vlastně ten, který nám stojí po boku, abychom se dobře rozhodovali, správně jednali. To všechno bychom dokázali vyjádřit. A teď je na nás, abychom si uvědomili, do jaké míry vlastně s duchem svatým ve svém životě a ve svém díle počítáme. Tak je třeba vlastně se v modlitbě před jakýmkoliv naším dílem před jakoukoliv naší činností, také obracet k Duchu Svatému s tou prozbou Duchu Svatý veď mě, posiluj mě, osvěcuj mě. Duchu Svatý buď mi rádcem. Duchu Svatý projev svou sílu, projev, vlastně svou, nebo projev tu, svou přítomnost v tom, co budu konat, nebo v tom, co, konám, co konáme. Tak to je první a důležitá Skutečnost, která z toho čtení vyplývá modlitba před zahájením práce, díla, snažení. No a druhá ta skutečnost, to je tedy půst. my jsme tady četli, že když konali teda, e, toho službu, že se postili a modlili, potom na ně vložili ruce, propustili je, Tak k tomu patří tolik, k tomu dobrému dílu i to, že člověk se jaksi soustředí na to, co vlastně bude prožívat, konat. No a to odříkání, které vlastně k tomu postu patří, odříkání toho, co vlastně jinak nemusíme mít anebo co je jaksi nadbytečné, tak nám pomáhá k tomu, abychom dokázali být opravdu jaksi soustředěnými na to, co je podstatné. Tak i k tomu odříkání je třeba si říct do jaké míry se stává součástí mého prožívání nebo mého křesťanského života. Do jaké míry jsem schopen vlastně rozlišovat, co je potřebné a co už ne, tak můžeme i v tomto povyrůst a můžeme se učit, jak si Opravdu s tou pomocí Ducha Svatého rozlišovat, co už je jaksi nadbytečné nebo co už není pro nás potřebné a vlastně z lásky k Pánu Bohu si říct, tak toto už nemusím, ať už je to cokoliv, ať už je to nějaká zábava, požitek či něco, co víme, že bychom opravdu v životě dokázali oželet, tak kež to tak máme. Nastaveno. Kež s modlitbou i s tím odříkáním, s tím postem, kež dokážeme jaksi, konat potom dobrá díla. Slyšeli jsme, že Boží slovo se rozrůstalo a šířilo, tak kež i skrze nás a v nás, jak si Pán Bůh oslovuje nebo nějakým způsobem dokáže se dotknout druhých lidí. Amen.